Тим часом блискучий золотий хрестик над зеленою пущою плавні все меншав, сповивався ранковою млою і через півгодини зник з очей козаків. Журно схилилися чубаті голови запорожців, і по човнах стала сумна урочиста тиша. А через невеликий час Василь забачив широку блискучу пелену Дніпра, а на ній плотив запорожцями, що відпливли раніше. Байдаки човни хутка нас доганяли платів і скоро оточили їх з усіх боків. Журливий настрій запорожців скоро минув, бо всім треба було братися до роботи. А частину товариства Кашовий вирядив на Базовлук, щоб прилучити до себе тих козаків, які рибальчили на Базовлуцькому лимані. Інші попливли по затоках та протоках, щоб шукати татарських рибалок та добувати від них дуби, годящі на море. Останні ж почали допомагати плотам плести худчіше. Ось вечір і всю ніч байдаки пливли тихо поруч з плотами. І тільки ранком другого дня, коли до війська прилучилося чимало зібраних по Дніпрових протоках дубів та байдаків, ляг подав гасло, що байдаки нап'яли вітрила і рушили вільною ходою. «Ну, тепер до вечора станемо в кам'яному базарі» сказав Очеред, побачивши гасло Кошового. «Примітка, тепер кам'янка на Дніпрі, вище Борислава на Херсонщині». «Що ж то за кам'яний базар?» зацікавився Василь. Очеред розказав Василеві, що тепер в кам'яному базарі була запорозька Інгульська паланка, попереду ж там аж двічі була запорозька Січа. Весь день запорозьці плевли Дніпром поміж островами, Вкритими лісом та очеретами, і тільки надвечір звернули у вузеньку річку Кам'янку, що, як і підпільна, мила круче під високою степовою горою. Тут скоро Василь побачив щогли кораблів, а під горою білі будинки. То і був кам'яний базар. Байдаки бігли хутко, і через кілька хвилин Василь розглядів, що побіля кораблів і вздовж берега річки багато козаків купалося в річці. Виблискуючи на сонці своїми широкими й дебелими спинами та дужими плечима. На самому березі теж було видно чимало козаків. Вони сиділи купами і, порозкладавши багаття, варили вечерю. по горою разом з димом від кабиць розгляглися веселі згуки троїстих музик та жвавих пісень. По всьому знать було, що сюди ще не дійшла звістка про атакування Січі. І козацтво – Жило ще своїм звичним життям. Тільки байдаки пристали до берега, а вже паланочні козаки оточили товаришів щільним натовпом. Василь же, занудившись за два дні в байдаці, раптом вискочив на берег і так хутко побіг до кораблів, що очеред ледве догнав його. Кораблі були такі високі, що, коли б троє козаків поставали один одному на плечі, то й тоді б не достали до чердака. По щоглах висіли позмотувані вітрила та поплетені з мотузків драбини. Наверсі ж щоглів мали різнокольорові киндяки та прапори. З кораблів по довгих сходнях козаки виносили всякі крама, на кораблях вовтузилися невідомі Василеві смугляві та носаті люди. Василь дуже дивувався з усього, що бачив, а найбільше з хистких мотузяних драбин. Невже по них лазять? Питав він очерета. А вже ж лазять, як треба по руси напинати або збирати. А що ж то за люди по кораблях такі носаті та чорні? Це турки. Турки? здивувався Василь. Ті самі, що забирали наших батьків в неволю та по галерах мордували. Саме вони й єсть. І не бояться ж вони, що їх запорожці повбивають. Чого їм боятися? Адже зараз війни немає, запорожці ніколи не зачіпали тих бусурманів, що приїздили до них крамарювати. А що ж вони сюди привозять? Багато дечого – тютюн, інжир, ізюм, кишмиш, ріжки, рішки, горіхи. Горіхи в Туреччині по лісах – така сила, що восени вони прямо як сміття вкривають землю. І в нас на Дунаї будуть по лісах горіхи, а певно, що будуть. Василь походжав побіля кораблів, оглядаючи їх з усіх боків і розпитуючи очерета про всякі дрібниці. Йому дуже кортіло попроситися до турків на корабель та подратись по драбині на щоглу. І не зробив він цього тільки через те, що біля паланки вдарили в клепало. Очерет обернувся на звуки і клепало і збентежився. «Щось сталося», – сказав він Василеві. «Глянь, як біжать до паланки». Вони пішли... Слідом за натовпом козаків на городи стояв білий будинок з великим ганком. Ще здалеку Василь побачив, що на тому ганку кошовий лях бив довбнею в клепало, а якийсь гладкий козак виривав у нього клепало з рук. Далі кошовий щось промовляв до козаків і нарешті гладкого козака під вартою повели в паланку. З ким то отаман змагався? спитав Василь. Я не розібрав. Очеред почав пояснювати. Паланочний полковник, певно, не пойняв віри, що січу скасовано, і ставав Андрієві на перешкоді в справах походу. Тепер бачиш, Кошовий його арештував, а сам буде вільно господарювати. Коли запорості розходилися від паланки, з берега потягло смачним духом. Там кухарі варили на всевійську вечерю, куліш стараної та галушки з олією. Смачно повечерявши, Василь простягся на теплому від сонця, там якому як поховик піску, і незабаром заснув. Вечерня зірниця погасла, темно-блакитне небо вкрилося блискучими зірками, заплавні вирнув місяць, і ніч повела землю таємною темрявою і покоєм. Стомившись за два дні на байдаках, козаки один по одному полягали спати, і ще задовго до перших півнів Понад річкою вже не чути було людського гомону. Не спав тільки Запорозький кошовий лях з старшиною. Не досну було завзятому козакові, коли військо Запорозьке доручило йому під тяжку годину свою долю. Він звелів пригнати степу паланочний косяк і вирядив у бік Січі сотню вершників начати. По всіх же паланочних пекарнях загадав пекти на військо хліб. У паланці новий отаман знайшов усього чимало і грошей, і харчів, і зброї, а проте він усе ходив невеселий. Його турбувало те, що на військо не вистачало годящих для моря байдаків. Вже проспівали перші, й другі півні. А ляг усе ходив, замислений понад берегом, заздро поглядаючи на турецькі кораблі, бо на тих кораблях так зручно і безпечно можна б перевести військо, коли б ті кораблі були запорозькі. На другий день Василь прокинувся під той час, коли сонце випливало за кучерявих верб плавні. Очеред давно вже не спав, а запорозці клопоталися побіля байдаків, разом поглядаючи в бік Дніпра, де з-під хвиль виникали плоти з рештою запорозького війська. Скоро назустріч товариству до берега прийшов Кошовий і наказав привезти до себе паланочного полковника. Через кілька хвилин до берега під вартою двох козаків наближався старий Запорожець. Він був дуже гладкий та чариватий, але не вважаючи на те пишні сиві вуса, замотаний за вухо оселедець та спокійний погляд очей, надавали його постаті поважний вигляд. «Глянь на Дніпро! Неймовірний!» сказав ляг засмученому полковникові. «Чи ти бачив, коли, щоб війська запорозьке ходило в походи плотами?» Полковник зблід на виду і скрикнув з розпукою. «Ой, Боже наш, Боже милосердний, краще було б тобі отам не вкинути мене вчора в Дніпро, аніж дати дожити до цієї нещасливої години. Пробач мені те, що я тобі вчора не повірив, та візьми мене з собою на Дунай, вірним побратимом тобі буду». Почувши таке, паланочні козаки, що знали свого полковника за скупого дуку, почали глузувати. А блини ж свої кому подаруєш? А зимовники, а коні та вівці, що придбав? Не треба мені ні млинів, ні зимовників, а ні худоби, – відповідав старий. Нічого мені не треба, опріч козацької волі. Нехай зимовник буде захистком забіглим душам, а коней та всю худобу дарую на військо. Такі речі старого полковника дуже всім подобалися, Отаман обняв його, і козаки закидали шапками. Після того скоро повеселішав і Андрій лях, бо полковник, що став тепер йому щирим порадником, умовив власника одного з кораблів, свого знайомого турка, перевезти тисячу козаків до Акерману кораблем за гроші. Після обіду козаки почали вже й перетягати на той корабель весь свій скарб, щоб полегшити байдаки. Поки кошовий отак порядкував військо до дальнішого походу, очеред заохотив Василя поклонитися домовині запорозького кошового Костя Гордієнка. Вони пішли від берега і, проминувши всі будинки, попростували горою понад круче морічище. Височенько на бугрі, вкритім степовою травою і різнокольоровими квітками, біліло чимало кам'яних хрестів, Проминувши кілька з них, очеред спинився біля одного хреста, що його було вроблено, уплескувати камінь, і, знявши шапку, побожно перехрестився. От тут лежить незабутній наш кошовий. Пером тобі земля, славний козаче, лиха була твоя доля на сім світі. Дай же, Боже, щоб хоч душа твоя мала спокій. А чим батько цей кошовий славився? спитав Василь. Волю козацько обстоював дуже, і не тільки про Запорожжя дбав, а й про всю Україну піклувався. Я його добре пам'ятаю. Щирий лицар був, завзято рубався з ворогами. Старий козак полинув дуками, в минуле і почав оповідати хлопцеві про великі події, що сталися за часів Гордієнка, про бойовище, під переволочною і Полтавою та проруйнування Кодака і Старої Січі, так що тільки надвечір вони повернулися до коша. Два дні ще стояли запорожці в Кам'яному базарі. На третій же день Кошовий підняв військо до схід сонця і почав поділяти всіх козаків по байдаках. А коли всі годящі байдаки були повні, дійшла черга і до корабля. Проте і корабель скоро був повний, а в березі ще лишилося ціла тисяча козаків. Тоді Лях доручив ту тисячу в Бахметові, щоб той, забравши паланочних та полковникових коней, вів би свою тисячу кого пішки, а кого кіньми, суходолом понад лиманами. Вже сонце стояло височенько, коли Кошовий підняв на своєму байдаці гасло, щоб рушати і за кілька хвилин увесь широкий Дніпро знову почервонів від козацьких жупанів. Залунали понад розлогими берегами великої річки голосні пісні молодого козацтва і понесли ті пісні по всіх плавнях, по всіх надбережних ярах та байраках сумну звістку про те, що покидають Україну найкращі її сини. Вигнані лихою долею і лишається вона беззаступною повкривдженою сиротою. А Василю п'явся очима у вільну просторінь Дніпра і зелені береги островів. «Який кругленький острівець! Гляньте, діду!» Вдався він до очерета. «О, цей острівець мені добре по знаку!» сказав той, відвернувши одвернувши комір сорочки, показав на грудях великий рубець. «Це я добув от бусурмена на сьому острові!» Хіба й тут билися? Ще й як? Після того, як кошовий Малашевич перевів нас з Олешок до Кам'яного базару, а далі на підпільну, татарва була дуже на нас люта і усе помщалася. Та й як було тут не битися, коли на правому боці наша земля, на лівому бусурменська, а острів ніхто не поділяв? Хто тату був в запоростів найпершим кошовим? Я от Досі ні від кого про це не чув. Он чого згадав. Те синку дуже давно було. Хто ж їх тепер пригадає? Від Кобзарів я чув, що дуже давно колись був завзятий козак Байда. Так він доти бусурманів воював, доти татарські та турецькі землі до самого Дунаю кіньми витолочував та вогнем випалював, аж поки його бусурмани, з радою захопили, та в Стамбулі біля високої башти ребром за залізний гак почепили. Так він і загинув? Загинув. Та тільки як загинув? Оглядів він, що султан турецький у вікно з свого палацу виглядає, щоб поглузувати з байди, коли він буде корчитись та з лютої муки голосити. Та й попросив, щоб дали йому лука та стрілу. Туркії не туди, Нащо йому та стріла? Та й дали. А він дарма, що висів на гаку, як націлився, так султанові саме меже очі стрілою й влучив. Так тоді вже байду бусурмани добили. А змук і так і не кричав. Не такі хлопчі тоді були козаки, щоб голосити або хоч стогнати. Стіпить було зуби, та так і вмре. Дід трохи помовчав, Полинувши думками в далечину, але згодом повів далі. А то був ще кішка Саміло, що палив та руйнував за Чорним морем турецькі городи Синоп, Трапезунд та Скутару, аж поки вскочив бусурманам до рук. Тоді вони прикували його ланцюгом до галери, і він аж тридцять років пробув у їхній неволі, поки таки зрятувався і ще. На Україні гетьманував. Сагайдачний, теж славний, кошовий і гетьман був. Він Кафу, необориму турецьку фортецю в Криму, зруйнував і силу бідних невольників визволив, а Україну звеселив. Про Сулиму ще співають, що Азов турецький біля Дону зруйнував, так того ляхи зрадою взяли та у Варшаві її замордували. Любо Василеві слухати оповідання старого січовика. Аж серце його мліє. Сам би охоче почав зараз битися з бусурбанами за байду, а з ляхами за сулиму. На Дніпрі тихо-тихо. Навіть дрібної хвилі вітерець не наганяє. Ніщо не перешкоджає очеретові оповідати, а Василеві слухати. Дивиться Василь учисту, як люстро воду Дніпра, що купає в собі золоте проміння пекучого сонця, та на кучеряві верби, що підступили з обох боків до рідної річки. І вперше туга взяла його за серце, що доводиться покидати цю Божу благодать. У голові ж молодого хлопця вперше стало питання, через що ж воно так? І чи поправді ж воно сталося, що запорозців примусили покинути одвічні свої политі кров'ю землі.